Кожен з нас до чогось прагне, в своєму житті чогось бажає, і якби всі ці прагнення і бажання завжди здійснювалися, ми б вважали це за успіх, відчували б себе задоволеними або навіть і щасливими. Проте у школі та інституті нас не дуже вчили, як домогтися того, щоб сповнилися наші бажання і плани, як знайти у житті щастя. Де почерпнути інформацію з тих питань, які не були навчальними предметами? Про взаємини між людьми, про найефективніші методи навчання і праці, про догляд за своїм здоров'ям та зовнішністю, про те, як бути задоволеним і щасливим, як долати життєві труднощі. Такі питання постали переді мною після закінчення вищого навчального закладу. Оскільки з дитинства я дуже любив читати, то почав у наших бібліотеках шукати на цю тему книги як чеською, так і іншими мовами. У філософських працях я шукав практичну життєву мудрість, а в психологічних – інформацію про те, як поводити себе з людьми, як їх пізнавати. На жаль, мені довелося розперуватись. Я завжди був практичною людиною. І тому мене цікавили не загальні роздумування, а конкретні методи. Так я їх тоді і не знайшов ні в філософських, ні в психологічних працях. Це і стало причиною того, що згодом, коли я почав писати книги про наукову інформацію, про гігієну розумової праці, вирішив написати і таку книжку, якою марно шукав замолоду, де б кожен розділ Містив відповідь на питання, які постають перед людиною в її повсякденному практичному житті Ця книга лежить тепер перед вами Хочу дати пораду читачеві, особливо молодому Піддавати аналізу свої прагнення, бажання і потяги Він повинен чітко усвідомлювати, яким сферам життя має приділити свою увагу Успіх, задоволення, щастя не приходять самі собою вони залежать від нас самих. Цю істину, до якої ми ще повернемося, читач повинен постійно пам'ятати. Десять заповідей Читач, очевидно, запитає, а що ж мені робити, щоб бути задоволеним своїм життям? Якщо в дитинстві та ранній юності нас опікали батьки, які більшою або меншою мірою спрямовували наше життя, брали на свої плечі труднощі, впливали на наші інтереси, то в зрілому віці вся відповідальність за те, яким буде наше життя, повністю лягає на нас самих. Отже, як формується наша особистість, чого в житті ми досягнемо в подальші роки, залежить тільки від нас». Ми живемо в суспільстві, де ліквідована експлуатація людини-людиною, де немає пригноблених і пригноблювачів. Соціалізм забезпечує такі умови, за яких ми не залишимося без роботи, не будемо терпіти злих годнів, коли захворіємо або втратимо працездатність. Проте кожен повинен назавжди усвідомити – ніхто нам нічого не подарує, нічого без зусиль, як то кажуть, нам з неба не впаде. А в соціалістичному суспільстві кожен його член своєю працею робить певний внесок у здійснення гарантій, які воно забезпечує. Тут кожен може виявити свої здібності і талант, стати гармонійно розвиненою людиною. З цього погляду інтереси індивіда цілком збігаються з інтересами всіх. Кому б з нас не хотілося у своєму житті досягти успіху, щастя, завжди відчувати себе задоволеним, бути всебічно розвиненою людиною? Таку мету має і суспільство. Адже суспільство – це власне система окремих, різних за видом та розміром колективів, сім'ї, Малих і великих трудових колективів, громадських організацій, аматорських гуртків тощо, і кожен член такого колективу звичайно зацікавлений, щоб у нього були добрі стосунки між усіма його членами, щоб усі не тільки добре працювали, а й діставали насолоду від своєї праці. А тепер перейдемо до десяти основних заповідей, додержання яких, на наш погляд, веде до задоволення життям. Саме на них, передусім, слід звернути увагу. Якщо хоч деякі з цих захоплень стануть змістом вашого життя, я надія, що не одне ваше бажання здійсниться.